69-cu məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun şuşənli müstəoxunan məzmuru Ay Allah, məni qurtar Su boğazıma can çıxıb Dərin bataqlığa batmaqdayam Ayaq üstə durmağa yer yoxdur Dərin sulara qərq olmuşam Sellər məni aparır Fəryad etməkdən taqətim kəsildi. Allahı gözləməkdən boğazım qurudu. Gözümün nuru söndü. Əbəs yerəmənə nifrət edənlər başımın tükündən çoxdur. Haqsız yerəmənə düşmən kəsilənlər, məni məhv etmək istəyənlər qüvvətlidir. Oğurlamadığım şeyləri necə qaytara bilərəm? Ey Allah, Ağılsızlıq etdiyimi bilirsən Günahlarım səndən gizli deyil Ey ordular Rəbbi xudavənd Səni gözləyənlər mənə görə qoy utanmasınlar Ey İsrailin Allahı Səni axtaranlar mənə görə qoy xəcalət içində qalmasınlar Sənin uğrunda üzərimə rüsvayçılıq töküldü Üzümü xəcalət bürüdü Qardaşlarıma yad oldum, Anamın oğullarına özgə sayıldım. Evinin qeyrəti məni yandırıp yaxdı, Səni təhqir eləyənlərin rüsvayçılıq təhqirləri altında qaldım. Oruç tutub ağlamağımı belə mənə rüşvayçılıq saydılar. Mən çula bürünəndə onlara söz oldum, Darbazadakı adamlar məndən qeybət iləyirlər. Sərxoşların dilinin nəğməsinə çevrilmişəm. Mənsə Yarə, sənə dua eləyirəm. Ey Allah, münasib gördüyün zaman bol məhəbbətinə görə mənə cavab ver. Çünki qurtuluşuna etibar etmişəm. Məni qurtar, bataqlığa batmayım. Qoy düşmənlərimdən Dərin sulardan xilas olum Qoy sellər məni aparmasın Dərinlik məni udmasın Quyu üstümdə ağzını yummasın Ya Rəb, mənə cavab ver Çünki məhəbbətin yaxşıdır Üzünü bu bəndəndən qizlətmə Tez cavab ver, çünki əzab çəkirəm Yetiş, canımı azad et Məni düşmənlərimdən xilas et, Başıma gələn rüsvayçılığı, Biyabırçılığı, xəcaləti bilirsən, Bütün yağlarım qarşındadır. Rüsvayçılıq qəlbimi qırdı, Gör, necə biçariyəm, Çox axtardım, halıma yanan tapılmadı, Hey, axtardım, təsəlli verən olmadı. Mənə yemək öd verdilər, Susuyanda sirkə içirtdilər, Süfrələri olar üçün tələ olsun, Müttəfiqləri üçün tor olsun, Gözlərinə qara gəlsin, görməsinlər, Belləri onları lərziyə salsın, Qoy qəzəbin onların üzərinə yaxsın, Qoy hiddətinin qızğınlığı onları tutsun, dü viran olsun çadırları boş qalsın çünki sənin vurduğun insanı təqib eləyirlər yaraladıklarının dərdini ona qaxınc eləyirlər bu təqsirkarları daha da təqsirkar çıxar səndən bəraət almasınlar qoy adları həyyət kitabından silinsin salehlərlə yanaşı yazılmasın mən məzlumam Dərdliyəm, ey Allah, sənin qurtuluşun məni ucaldsın, Allahın isminə ilahilərlə həm doxuyacıyam, onu şükürlərlə ucaldacıyam. Malqara qurbanından çox bu, Rəbbin xoşuna gələcək, buynuzlu, dırnaqlı buğadan çox bu, ona xoş gələcək. Bunu görən məzlumlar qoy sevinsinlər. Ey Allahı axtaranlar, ürəyiniz dirçəlsin, Çünki Rəbb fəqirləri eşidir, Öz əsir xalqına xor baxmır. Göy, yer, dənizlər, Oradakı canlılar qoy Rəbbə həmd oxsunlar, Çünki Allah siyonu qurtaracaq, O, Yahuda şəhərlərini bərpa edəcək, onun xalqı oranı mülk edib məskən salacaq. Ora, qullarının övladlarına irs olaraq qalacaq, Allahın ismini sevənlər orada sakin olacaq.